Розділ 24 Але почав також побоюватись, аби якась недоречна допомога ззовні не затьмарила йому радості. Хілон міг дати знати про його зникнення префектові міста або вільновідпущеникам у його домі. А в такім разі слід було чекати вторгнення стражників. Промайнула навіть думка, що тоді міг би наказати схопити Лігію і зачинити в своїм домі, але відчував, що того робити не мусить і не здатен. Був чоловіком свавільним, зухвалим і доволі розбещеним, а при потребі і невблаганим, одначе не був ні Тигеліном, ні Нероном. Військове життя надало йому певного усвідомлення справедливості, честі і сумління, тож розумів, що такий вчинок був би чимось страшенно підлим, був би врешті здатний вдатися до нього у нападі гніву і в повноті сил, але в ту хвилину був розчуленим і хворим, тож дбав про те лишень, аби ніхто не став між ним і Лігією. Зауважив із дивуванням, що відтоді, як Лігія стала на його бік, ані вона сама, ані Крисп не вимагала від нього ніяких запевнень. Так не мог би певні були, що в разі потреби захистить їх, Якась надприродна сила. Вініцій, у голові якого від часу слухання остріяні повчання і оповіді апостола, почали плутатись і старатися відмінності між речами можливими і неможливими, не був також занадто далеким від припущень, що так би могло бути. Одначе, зваживши речі більш тверезо, він сам нагадав їм, що говорив про грека і знову зажадав, аби привели йому Хілона. Крис погодився на це і вирішив послати Урса. Вініцій, який за кілька днів перед походом до Остріану часто, хоча й безрезультатно, посилав своїх рабів до Хілона, описав лігійцеві докладно його помешкання і, накресливши кілька слів на табличці, звернувся до Криспа. «Даю табличку, бо він чоловік підозріливий і хитрий, який нерідко, коли я викликав його до себе, наказував відповідати моїм людям, що немає його вдома. І робив це завжди, якщо не мав для мене добрих новин, побоюючись мого гніву. «Знайти б його, то я вже його приведу. Чи хотітиме він того чи ні?» – відповів Урс. І взявши плащ, вийшов поквапливо. Відшукати когось із римлян було нелегко, навіть при найліпших вказівках. Але Урсові допомагав у такому разі інстинкт лісової людини, а водночас і добре знання міста, тож незабаром опинився в помешканні Хілона. Щоправда, не впізнав його. До цього бачив його тільки раз у житті, та й то вночі. Врешті той зарозумілий, впевнений у собі старий, що намовляв його вбити Главка, аж ніяк не схожий був на цього зігнутого вдвоє від страху Грека – Ніхто й припустити не міг би, що обидва вони – одна й та ж сама особа. І Хілон, поміркувавши, що Урс дивиться на нього, як на чоловіка зовсім чужого, отямився від переліку. Вигляд таблички з посланням Вініція заспокоїв його ще дуще. Не загрожувало йому принаймні підозра, що він навмисно заманив його в засідку. Думав при цьому, що християни не вбили Вініція, тому, мабуть, що не відважилися підняти руку на таку значну особу. «А потім Вініцій захистить і мене при потребі», – сказав сам собі грек, «бо не викликав би задля того, щоб мене віддати вбивцям». Тож, дещо набравшись духу, запитав. «Чоловіче добрий, невже мій друг, шляхетний Вініцій, не прислав по мене нож? Ноги в мене попухли, йти так далеко не можу». «Ні» відповів Урс, підемо пішки. А якщо я відмовлюсь? І не думай, бо мусиш піти. Я піду, але з власної волі, інакше ніхто б мене не змусив, бо я вільний чоловік і друг префекта міста. Як мудрець маю також способи для захисту і вмію перетворювати людей на дерева та звірів. Але я піду, піду, візьму тільки плач, Трошки тепліше, і каптур, Аби мене не впізнали раби в тому кварталі. Інакше затримують нас безприребно, Щоб цілувати мені руки. Сказавши це, накинув інший плащ, На голову ж напнув гальський широкий каптур Із побоювання, щоб Урс не пригадав його рис, Коли вийдуть на більше світло. «Куди мене ведеш?» – спитав по дорозі Урса. «За Тибр. Я в Римі недавно, і ніколи там не був. Але і там живуть, напевно, люди, які люблять доброчесність. Але Урс, який був чоловіком наївним, і чув, як Вініцій говорив, що грек був із ним на цвинтарі в Остріані, а потім бачив, як вони з кротоном входили до будинку, в якому мешкала Лігія, зупинився на хвилину і мовив, «Не бреши, старий чоловіче, бо сьогодні був з Вініцієм в Остріані і біля нашої брами». «Ах», – сказав Хілон, – так це ваш тим стоїть на Затибрі, я ж віднедавна в Римі, і не знаю добре, як називаються різні частини міста. Саме так, друже, був я біля вашої брами, і заклинав Війниція в ім'я доброчесності, щоб не входив. Був я в Остріані, але знаєш чому? Із певного часу працюю над наверненням Війниція, і хотів, аби той послухав найстаршого з апостолів. Нехай світло проникне в його душу і в твою. «Адже ти християнин і прагнеш, аби істина запанувала над неправдою?» «Саме так!» – відповів смиренно Урс. До Хілона остаточно повернулася сміливість. «Віні цей пан Плевовий, – сказав, – і другий імператора. Часто він іще прислухається до напучувань злого духа, та коли б хоч волосина впала з його голови, імператор повсимся б усім християнам. «Нас береже вища сила!» Слушно, слушно, але що ви збираєтеся зробити з Вінніцієм? спитав знову, захвилювавшись, Хілон. Не знаю. Христос велить бути милосердним. Це ти чудово сказав. Пам'ятай про це завжди, інакше будеш скваритися в пеклі, наче ковбаса на сковороді. Ур зітхнув. Хілон же подумав, що з цим страшним у хвилину першого пориву чоловіком зробив би завжди, що хотів. Але, прагнучи знати, що ж усе-таки сталося при викраденні лігії, запитував і далі голосом судді. «Що зробили з кротоном? Говори і не бреши!» Урс зітхнув друге і сказав. «Скаже тобі Вініцій!» «Це значить, що штрикнув ножем або впив палицею? Я був беззбройний!» Грек не міг одначе приховати подиву над людською силою варвара. «Нехай тебе, Плутон!» Тобто, хотів сказати, «Нехай тебе Христос простить!» Якийсь час йшли мовчки. Потім Хілон сказав, «Я тебе не зраджу, та бережись стражників. Я боюся Христа, а не стражників. І це слушно, не має чащеї провини за вбивство. Буду за тебе молитися, та не знаю, чи навіть моя молитва чогось досягне». «Хіба що ти даси обітницю, що ні вколи в житті нікого не зачепиш пальцем?» «Я й так убив ненавмисно», – відповів Урс. Одначе Хілон, який прагнув про всяк випадок убезпечитися, не переставав викликати огиду до вбивства в Урсові і заохочувати його до дачі обітниці. Випитував і про Вініція, але лігієць відповідав на його запитання неохоче, повторюючи, що з ус самого Вініція – почує те, що має почути. Розмовляючи в такий спосіб, здолали врешті далекий шлях, який відділяв помешкання Грека в і опинилися перед будинком. Серце Хілона почало знову битися неспокійно. Зі страху видалося йому, що Урс поглядає на нього якимось ласим поглядом. «Невелика втіха, – подумав подумки, – якщо мене вб'є ненавмисно, я волів би в усякому разі, аби його розбив параліч, а разом з ним і усіх лігійців, що дай зевсе, якщо зможеш. Так розмовляючи, загортався щоразу дужче в свою гальську одежину, повторюючи, що боїться холоду. Врешті, коли, пройшовши через стіни і перший двір, опинилися в коридори, що вів до саду біля будиночка, раптом зупинився і сказав, «Дозволь мені перевести дух». Інакше ж, бо не зможу розмовляти з Веніцієм і давати йому рятівні поради. Сказавши це, не рушив з місця. Бо хоча й повторював собі, що ніяка небезпека йому не загрожує, одначе від думки, що постане серед цих таємничих людей, яких бачив в Остріані, ноги його злегка затримтіли. Тим часом з будинчика долинув вспів. «Що це?» – запитав. «Каже, що ти християнин, а не знаю, що в нас є звичай після кожної трапези славити Спасителя нашого співом», – відповів Урс. Мір'ям з сином мусила вже повернутися, а може і апостоли з ними, бо щодня провідує вдову та Криспа. «Веди мене просто до Вініція. Вініцію в тій кімнаті, де і всі, бо вона найбільша, а решта – самі темні кубікули, куди ми тільки спати ходимо. Ходімо вже, там от починиш. І в кімнаті було темнувато. Вечір стояв похмурий, зимовий, а полум'я кількох світильників не зовсім розганяло темряву. Вініцій радше здогадався, ніж пізнав у чоловікові під каптуром Хілона. Той же, побачивши ложе в кутку кімнати і на нім Вініція, рушив, не дивлячись на інших, просто до нього, буцем у переконанні, що біля нього буде йому найбезпечніше». «О, пане, чому ж ти не дослухався до моїх порад?» – заволав, складаючи руки. «Мовчи», – сказав Вініцій, – «і слухай». Тут проникливо почав дивитися вічі і говорити повільно і виразно. Мов, хотів, аби кожне слово його зрозуміло було як наказ і лишилося і назавжди в Хілоновій пам'яті. «Кротон кинувся на мене, щоб мене вбити і пограбувати. Зрозумів? Тоді я вбив його». «Ці ж люди перев'язали рани, що я дістав їх у боротьбі з ним». Хілон одразу зрозумів, якщо Вініцій так говорить, то хіба відповідно до якоїсь домовленості з християнами, а в такому разі хоче, щоб йому повірили. Зрозумів також із його обличчя, тож миттю, не виявивши ні сумніву, ні здивування, підвів очі до гори і заволав, «Хто був страшенний негідник, пане?» Всіляко ж я тебе застерігав, аби йому не довіряв. Усі мої напучування відскакували від його довбешки, як горох від стіни. В усьому Гадесі немає для нього достойної кари. Бо хто не може бути чесним, той до певної міри мусить бути негідником. Кому ж ваше стати чесним, як на негіднику? Але щоб напасти на свого доброчинця і такого великодушного пана, о боги! Тут одначе згадав, що по дорозі відрекоментував себе Урсові, як християнина, і замовк. Вініцій сказав, «Коли б не кинжал, який я мав при собі, він би мене вбив». «Благословляю ту хвилину, в яку я порадив тобі взяти хоч кинджал. Але Вініцій сприймував на грека запитливий погляд і запитав, «Що ж ти робив сьогодні?» «Як це що? Чи я не сказав тобі, пане, що давав обідниця за твоє здоров'я?» І нічого більше. І саме збирався провідати тебе, коли цей добрий чоловік на і сказав, що ти мене викликаєш. Ось табличка. Підеш із нею до мого дому, знайдеш мого від... вільновідпущенника і одеси йому. Написано на ній, що я виїхав до Бенавента. Скажеш Демосові от себе, що вирушив сьогодні вранці, викликаний терміново листом Петронія. Тут повторив, натискаючи на кожне слово. «Виїхав я до Бенавента, зрозумів, виїхав пане, вранці попрощався я з тобою біля Капенської брами, і після твого від'їзду напала на мене така туга, що коли твоя великодушність її не розрадить, я помру від плачу, як нещасна дружина Зета, стуги за ітилом. тилом». Вініцій хоча був хворий і звик уже до спритності грека, не міг все-таки стриматись від посмішки. Радий був тому, що Хілон зрозумів його з першого слова, тож сказав «Отже, допишу, щоб тобі витерли сльози. Дай на світильник». Хілон уже цілком заспокоєний, підвівся і, зробивши кілька кроків у біг коменка, взяв один із палаючих на карнизі світильників. Але коли Каптур зсунувся при дії йому з голови і світло впало просто на його обличчя, Главк підхопився з лави і, підбігши, став перед ним». «Не впізнаєш мене, це спитав, і голос його був таким страшним, що всі здригнулися. Хілон підняв світильник і випустив його якраз в ту хвилину на підлогу, після чого зігнувся вдвоє і застогнав. «Не я! Не я! Помилуй!» Глак же повернувся до тих, що вечеряли. «Ось чоловік, який продав і погубив мене, і всю мою сім'ю!» Історія його була відома всім християнам І Бініцію, який не здогадувався, хто такий Главк Бо непритомнім щоразу, коли той йому перев'язував рани Через те імені його не чув Але для Урса коротка та мить у поєднанні зі словами Главка Була не би блискавиця в темряві Пізнавши Хілона, одним стрибком опинився біля нього Схопив його за руки і загнувши йому їх за спину, закричав «Це він мене намовляв, аби вбив Главка!» «Помилуйте!» – стогнав Хілон. «Оддам вам, пане!» – заволав, повертаючи голову до Вініція. «Порятуй мене! Я ж тобі повірив! Заступись за мене! Твій лист однесу! Пане, пане!» Але Вініцій, який байдужіше за всіх, дивився на все, що відбувається, бо, по-перше, всі справи Грека були йому відомі, а, по-друге, серце його не знало, що таке жалість, сказав «Закопайте його в саду, лист понесе хтось інший». Хілонові здалося, що слова ці є остаточним вироком. Кістки його вже тріщали в страшних руках Урса, на очі навернулися сльози від болю. «Заклинаю вашим Богом, помилуйте!» – благав. «Я християнин, пак свобіскум, я християнин!» А якщо мені не вірите, охрестіть мене ще раз, і ще двічі, ще десять разів. Главку – це помилка. Дозвольте мені сказати, зробіть мене рабом, не вбивайте мене, згляньтеся. І голос його пригнічений болем усе слабшав, як раптом за столу підвівся апостол Петро. Похитав сивою своєю головою, схалив її на груди і заплющив очі потім розплющив їх і сказав серед тиші, що настало. «Ось що сказав нам Спаситель, якщо согрішить проти тебе брат твій, вичитай йому, а якщо покається, прости йому. І якщо сім разів на день согрішить проти тебе, і сім разів звернеться до тебе, мовлячи, каюсь, прости йому». Після цих слів стало ще тихіше. Главк стояв тривалий час, Затуливши лице долонями, Врешті опустив їх і сказав, «Це Фасе, Нехай тобі так Бог простить кривди мої, Як я тобі їх В ім'я Христа прощаю». І Урс, відпустивши руки грека, Поквапливо додав, «Нехай до мене Спаситель буде милостивим, Як я прощаю тобі». Хілон упав навколішки І впершись руками в підлогу Вертів головою, як звір, Спіймане в усіті, розіраючись навколо і чекаючи, звідки прийде смерть. Очам і вухом і ще не вірив, і не смів сподіватися на прощення. Але поволі він оготувався від переляку, Тільки посинілі губи його ще тремтіли. Тим часом апостол сказав «Одійди з миром». Хілон підвівся, та говорити ще не зміг. Мимоволі наблизився до ложа Вініція, буціміще шукаючи в нього захисту, бо не мав часу досі подумати, як це той, що користався з його послуг і був у певній мірі його спільником, засудив його. Тим часом, як ті, власне, кому він шкодив, простили. Думка та мало пройти до нього пізніше. Тепер у погляді його видно було тільки подив і недовіру. Якось зміркував уже, що йому прощено. Хотів одначе якомога швидше вирватися звідси. Від цих незрозумілих людей, Чия доброта вражала його майже так, Як вражала б і жорстокість. Здавалося йому, що коли б довше залишився, Сталося б іще щось несподіване. Тож, зупинившись над Вініцієм, Заговорив урищастим голосом. «Дай, пане, лист! Дай лист!» І схопивши табличку, яку йому подав Вініцій, Низько вклонився християнам, А потім хворому, і, згорбившись, рухаючись при самій стіні, вибіг за двері. У саду, коли огорнула його темрява, страх зійняв йому знову волосся дибки, адже був певен, що Урс поспішить за ним і вб'є посеред ночі. Втікав би, що сили, та ноги відмовилися його слухатись, а за хвилину і зовсім однялися, бо Урс і дійсно стояв біля нього. Хілон упав ниць на землю і заскиглив, «Урбани, в ім'я Христа!» Але Урбан сказав, не бійся. Апостол наказав мені вивезти тебе за браму, щоб не заблукав у темряві. Якщо ж бракує сил, то провести тебе додому. Хілон підвів обличчя. «Що кажеш? Що? Не вб'єш мене?» «Ні, не вб'ю тебе. А якщо схопив тебе занадто міцно і пошкодив тобі кістки, то вибач мене». Допоможи мені підвестися Сказав грек Не вб'єш мене Що? Провести мене на вулицю? Добре Далі я сам піду Урс підняв його з землі Як пір'їну І поставив на ноги Потім провів його через темний перехід На друге подвір'я З якого через сіни Був вихід на вулицю В коридорі Хілон повторював знову подумки Я пропав і лише коли опинилися на вулиці, прийшов до тями і сказав, «Далі я сам піду. Нехай буде мир з тобою. І з тобою, і з тобою. Дай мені перепочити». І після того, як пішов Урс, зітхнув на повні груди. Мацав себе за пояс, застегна. Хотів, не мов би переконатися, що живий. І рушив похвапливо вперед. Але пройшовши кільканадцять кроків, спинився. І сказав, чому все-таки вони не вбили мене. І, незважаючи на те, що з єврицям розмовляв про християнське вчення. Незважаючи на розмови над рікою з Урбаном. І незважаючи на те, що чув у проповіді в Остріані, не міг знайти на це запитання відповіді. Розділ 25-й. також не міг собі пояснити, що сталося. І на дні душі був здивований майже не менше за Хілона. боже з ним самим людиці обійшлися так, як обійшлися, і замість помсти за напад байливо перев'язували йому рани. Приписував це частково віровченню, яке вони визнавали, а більше лігії, трохи значенню своєї особи. Але поводження їх з Хілоном переходило межі його розуміння людської здатності прощати». І йому, мимоволі, спадало на думку запитання «Чому вони не вбили Грека? Адже могли це вчинити безкарно?» Гур закопав би його в саду, або вночі кинув у Тибр, що в часи нічних розбоїв, які вчиняв і сам імператор, так часто виносив ранками на берег людські трупи, що ніхто навіть не замислювався, звідки вони. На думку Венеція християни не тільки могли, але мусили вбити Хілона – Жалість не була справді чужа тому світові, до якого належав молодий Патрицій, адже й афіняни спородили їй вівтар і тривалий час не погоджувалися з упровадженням в афінах боїв гладіаторів. Бувало, що і в Римі до переможених ставилися милостиво, як приміром, Калікрат, правитель бритів, взятий у полон за правління Клавдія, забезпечений ним же, вільно мешкав у місті але помста за особисті кривди видавалася Вініцію, як і всім, слушною і цілком виправданою. Нехтування її було зовсім неприйнятним для його душі. Чув, що правда є і він, ще в Остріані, що слід любити навіть ворогів, але вважав це все якоюсь теорією, що не має значення в житті. І тепер ще спадало йому на думку, що може не вбито Хілона тому лише, що була якась пора свят, або якась чверть місяця, під час якої християнам не дозволяється вбивати. Чув, що бувають такі дати, в які різним народам невільно навіть і війну починати. Але чому в такому разі не віддали грека в руки правосуддя? Чому апостол мовив, що коли б хтось сім разів згрішив, то сім разів належить йому й прощати? І чому главк сказав Хілонові – Нехай тобі Бог простить, як я прощаю. Адже Хілон завдав йому найстрашнішої кривди, якої людина людині може завдати. І увініться, на саму думку лише про те, як би він вчинив з таким, хто б, приміром, убив лігію. Кров закипала в жилах. Не було б таких мук, якими б він не помстився. А той простив. І Урс простив також, він, який, по суті, міг би вбити в Римі, кого б захотів. Цілком безкарно, бо для цього треба лише вбити короля Немаренського Гаю і посісти його місце. Чи з чоловіком, проти якого не встояв кротон, міг впоратися гладіатор, що має це звання, до якого доходило тільки через вбивство попереднього короля? Єдина була на всі ці запитання відповідь. Ось вони не вбили через якусь таку велику доброту – якої не було досі на світі, і через безмежну любов до людей, яка наказувала забувати про себе, про свої кривди, про своє щастя та про свою біду, і жити для інших. Яку нагороду мали люди за це дістати? Вініцій чув в Остріані, але осягнути цього не міг. Відчував натомість, що земне життя пов'язане з обов'язком відриктись від усього, що є добром і насолодою, на користь інших, мусило бути жалюгідним. Отож у тому, що християнин у ці хвилини думав, разом з найбільшим подивом була і жалість, і, моби, тінь презирства. Видавалися вони йому вівцями, що їх рано чи пізно з'їдять вовки. Його ж римська натура не була здатна зважитися на схвалення тих, які дозволяють себе з'їдати. Здивувала його все ж таки одна річ. Після того, як пішов Хілон, якась глибока радість просяяла на всіх обличчях. Апостол наблизився до главка і, поклавши долоню йому на голову, сказав, «Христос у тобі переміг». Той же підвів очі до гори, і була в них така віра і сердечна радість, ніби впало на нього якесь велике, несподіване щастя. Вініця, якому була б зрозумілою тільки радість виконаної помсти, дивився на нього розширеними від гарячки очима, дещо так, як дивляться на одержимого. Бачив одначе і бачив небез внутрішнього обурення, як після цього Лігія припала своїми вустами королівни до руки цього чоловіка, що на вигляд був схожий на раба, і здавалося йому, що все у світі перевернулося. Потім надійшов Урс і почав розповідати, як провів на вулицю Хілона і як просив у нього пробачення за те, що міг пошкодити його кістки, за що апостол поблагословив і його. А Крисп зауважив, що нині день великої перемоги. Почувши про перемогу, Вініцій повністю втратив нитку думки. Але коли Лігія подала йому знову прохолодний напій, затримав на мить її руку і запитав – «Значить, і ти мені простила?» «Ми християни, нам не можна таїти в серці гнів!» «Лігія», – сказав тоді, – «Хоч хто б був твоїм Богом, я вшаную його тільки тому, що він твій!» Вона ж говорила, «Вшануєш його в серці, коли його полюбиш!» «Тому тільки, що він твій!» Повторив слабшим голосом Вініцій і опустив по віки, бо знову опанувало його безсилля. Лігія відійшла, та за хвилину повернулася і, ставши близько, схилилася над ним, аби переконатися, чи спить. Він і відчув її близькість і, розплющивши очі, всміхнувся. Вона ж поклала йому на них легко руку, наче бажаючи його схилити до сну. Тоді огорнуло його велике щастя, та водночас почувався він дуже хворим. І так було дійсно. Настала ніч, а з нею посилилася гарячка. Через те не міг заснути і водив за лігією поглядом, хоч би куди вона пішла. Часом, одначе, він провалювався в якийсь напівсон, у якому бачив і чув все, що навколо нього діялося, але в якому реальність змішувалась з гарчковими видіннями. Тож здавалося йому, що на якомусь старому занедбаному цвинтарі височіє храм у вигляді вежі, в якій лігія жриця. і не спускав з неї очей, але бачив її на шпилі вежі, з лютною в руках, усю в світлі, схожу на тих жриць, які ночами співали гімни на честь місяця. Він таких бачив на сході. Він сам підіймався з великим напруженням по гвинтових сходах, аби її викрасти. За ним же повз хілон, цокаючи від страху зубами і повторюючи «Не роби цього, пане», «Бо вона жриця, за яку він помститься?» Мініцій не знав, хто був той він, але зрозумів все-таки, що йде здійснити святотарство і відчував неймовірний переляк. Але коли дійшов до балюстради, що оточувала шпиль біля лігії, опинився раптом апостол із сріблястою бородою і сказав, «Не торкайся до неї, бо вона належить мені». І сказавши це, з нею разом пішов по смузі місячного світла, ніби по небесній дорозі. Він же, Вініцій, простягнувши до них руки, почав їх благати, щоб забрали його з собою. Тут прокинувся, прийшов до тями і почав роззиратися. Вогонь на високій держальні горів вже слабкіше, але кидав сяйво, що досить оскраво. Вони ж сиділи всі перед вогнем, гріючись, Поза як ніч була холодна, і в кімнаті було не дуже тепло. Вініцій бачив їх видихи, що виходили з уст хмаринками пари. Посередині сидів апостол, біля колін якого на низенькому слінчику сиділи Лігія, а далі Главк, Крисп, Міріам, а по краях одного збоку Урс, а з другого Назарій, син Міріам, хлопчик з гарненьким личком, чорним волоссям, і яке спадало йому аж на плечі. Лігія слухала з поглядом спрямованим на апостола, і всі голови були повернуті до нього. Він же говорив щось півголосом. Вініцій почав дивитися на нього з певним забавонним страхом, який мало чим відрізнявся від того страху, якого зазнав у гарячковому видінні. Спало йому на думку, що в гарячці відчув істину, і що цей літній прибулець із далеких берегів дійсно віднімає в нього лігію і веде її кудись невідомими дорогами. Був також певен, що старий мовить про нього, а може радить, як розлучити його з нею. Здавалося Вініцію неймовірним, аби хтось міг мовити про щось інше, тож, зібравши все своє самовладання, почав прислухатися до слів Петра. Але зовсім помилився бо апостол мовив знову про Христа. «Вони тим іменем тільки й живуть», – подумав Веніцій. Прийшов загін воїнів і служителі перевсвящеників, аби його взяти. Коли Спаситель запитав їх, кого вони шукають, відповіли – Ісуса Назарея. Але коли він їм сказав – це я, впали на землю і не сміли на нього підняти руку. Я ж тільки після повторного запитання – Взяли його. Тут апостол зупинився і, простягнувши руки до вогню, мовив далі. Ніч була холодна, як оця, але скипіло в мене серце, тож видобав меч, аби його захищати, і відрубав вухо рабу первосвященника. Його захищав би ретельніше, ніж власне життя, коли б мені він не сказав «Вклади свій меч в піхви! Невже чаще, що їдав мені отець, пити не буду?» Тоді його взяли і зав'язали. Вимовивши це, приклав долоню до чола і замовк, бажаючи перед подальшою розповіддю перебороти силу спогадів. Але Урс, не в змозі витримати, підхопився, поправив вогонь на держальні, аж іскри сипнули золотим дощем, і полум'я заграло жвавіше, після чого сів і вигукнув. І нехай би сталося, що судилося. Гей! І миттю замовк, коли Лігія приклала палець до вуст. Дихав тільки голосно, і було видно, що в душі був обурений, і хоч завжди готовий цілувати ноги апостолу, але цього одного вчинку схвалити не може. Бо коли б так ось при ньому підняв хто руку на Спасителя, коли б він був при ньому тієї ночі, ой полетіли б з солдатів і служителів Пресвященника аж очі наповнилися в нього слізьми на саму лише думку про це від жалю та душевного розладу. Бо з одного боку думав, що не сам би Спасителя захищав, а ще гукнув би й на допомогу лігійців, хлопців хоч куди, а з другого, що коли б це вчинив, виявив би неслухняність Спасителю і перешкотив би Спасінню світу. Через те не міг стримати сліз. За хвилину Петро Прибравши долоні щола, оповів далі, але Вініція знову опанував гарячковий напівсон. Те, що тепер чув, перепліталося з тим, що апостол говорив минулої ночі в Остріані про той день, у яким Христос опинився на березі Теверіатського моря. Тож бачив безмежну широчинь. На ній човень Рибальський, а в човні Петра і Лігія. Він сам пливчим душ за ними, та біль у зламаній руці перешкоджав йому їх наздогнати. Буря кидала на нього хвилі, заливаючи очі, і він почав тонути, благаючи про порятунок. Тоді Лігія стала на коліна перед апостолом, він же повернув човна і простягнув цю весло, схопивши яке, той з їхньою допомогою опинився в човні і упав на дно. Та потім вижалося йому, що, підвівшись, побачив багатьох людей, які пливли за човном. Пінисті хвилі вкривали їхні голови, і в деяких видно було з виру тільки руки. Але Петро раз по раз рятував потопаючих і забирав їх до човна, що якимось чудом розширювався. Незабаром заповнив його весь натовп, такий великий, як той, що зібрався в Остріані, а потім іще більший. Віцій дивувався, як вони всі могли в ньому міститись? І охопив його страх, що човен піде на дно. Лігія почала його заспокоювати і показувала йому якесь світло на далекому березі, до якого пливли. Тут видіння Венеція знову змішалося з тим, що в Остріанні чув із вуст апостола проявлення Христа біля озера. Тож тепер бачив у тому світлі на березі якусь постать, до якої Петро кермував і чим ближче підпливав човен до неї, вітер ставав тихішим, гладінь води була спокійнішою, а світло яскравішало. Натовп заспівав солодскозвучний гімн, повітря виповнювалося ароматом нарду, вода заграла веселкою, ніби з дна проглядали лілії та троянди, і врешті човен м'яко вткнувся в пісок. Тоді Лігія взяла його за руку і сказала «Ходімо, я поведу тебе» і повела його туди, де було сяйво. Мініцій прокинувся знову, але видіння його розсіялося не зразу, і відчуття реальності проходило поступово. Через якийсь час йому вижалося, що він біля озера, і оточує його натоп, серед якого, сам не знаючи навіщо, розшукує Петронія і дивується, що не може знайти. Яскраве світло від коменка, біля якого не було вже нікого, Остаточно протверезило його. Гілки маслини ліниво жевріли під рожевим попелом, але пінієві тріски, які нещодавно поклали на жар, стріляли ясними іскрами, і в тому їхньому світлі Вініцій побачив Лігію, що сиділа неподалік від його ложа. Її вигляд зворушив його до глибини душі. Пам'ятав, що провела вона ніч в остріані, а цілий день допомагала його лікувати. Тепер же, коли всі пішли відпочивати, лише вона пильнувала біля його постелі. Легко було здогадатися, що вона втомлена, посиділа непорушно, заплющивши очі. Вініцій не знав, чи спить, чи поринула в думки. Дивився на її профіль, на опущені вії, на руки, складені на колінах, і в язичницькій його голові почало важко народжуватися розуміння того, що разом з оголеною, упевненою в собі і гордою за свої форми тіла грецької та римської краси, є на світі якась інша, нова, безмежно чиста, духовна краса. Не міг стобутися на те, щоб назвати цю красу християнською, думаючи про лігію, одначе не міг вже відокремити її від віри, яку сповідувала. Розумів навіть, що якби всі інші пішли відпочивати – але ще Лігія, яку скривдив, пильнувала біля нього, то, власне, тому, що так велить її вчення. Але думка та, що приймала його захопленням у цієї віри, була йому водночас і прикрою, волів би, щоб Лігія робила це з любові до нього, до його обличчя, очей, до класичних форм, словом, до нього до того всього, заради чого не раз обвивала його шию білосніжні руки гречанок і римлянок. Раптом одначе відчув, що коли б вона була такою, як інші жінки, то йому вже в ній чогось бракувало. Тоді здивувався, бо сам не знав, що з ним діється. Помітив, що і в ньому починають виникати якісь нові почуття і нові схильності, незнайомі тому світу, в якому він досі жив. Тим часом вона розплющила очі і, бачачи, що він Вініцій на неї дивиться, наблизилася до нього і сказала – я тут з тобою. І він відповів: "Я бачив у вісні твою душу".